10. В якості випускної вечірки нас нахрапом запихали в корабель ту саму Earth Hope, яка привела нас сюди і відправила на невеликому прискоренні біля одної джі на Старгейт. Шестимісячна у суб'єктивному часі подорож була нудною, але не такою важкою для кісток, як була дорога на Харон. Капітан Скотт кожнісінького дня змушував озвучувати наші тренування в голос, та й фізпідготовка була щодня, аж поки не замучила нас до смерті. «Старгейт-1» був на кшталт Харону, тільки ще гірше. База біля «Чорної діри» була меншою за Майами і лише трохи більшою за ту, що ми побудували в якості тренування. Ще й витратили тиждень на те, аби розширити приміщення. Команда була дуже рада нас бачити, особливо двоє жінок, що виглядали досить замореними. Всі ми набилися у маленьку їдальню, де підмайор Вільямсон, командир Старгейту 1 поділився з нами бентежними новинами. «Вмощитесь зручно. На підлозі повно місця, так що зі столів позластьте. Ви не є певні думки щодо ваших тренувань на Хароні. Я не те, щоб хочу сказати, що вони були втратою часу, але там, куди ви прямуєте, речі можуть бути дещо інакшими. Теплішими». Він зробив паузу, аби ми трохи подумали. Альфа Візничого, перший з будь-коли виявлених колапсарів, обертається навколо Епсілона Візничого з періодом 27 років. Ворог має оперативну базу не на звичній портальній планеті Альфа, але на планеті на орбіті Епсилона. Про планету ми знаємо мало, лише її час обертання – 745 діб. Розмір – три чверті земного і альбедо – 0,8, що означає можливі хмари. Ми не можемо сказати, наскільки точно там буде тепліше, але беручи до уваги відстань від зірки, можливо, навіть тепліше, ніж на Землі. Звісно, ми не знаємо, де вам доведеться працювати – Битися на освітленому чи темному боці екваторі чи полюсі вкрай ймовірно, що атмосфера придатна для дихання, в будь-якому випадку ви лишатиметесь всередині ваших скафандрів. Тепер ви знаєте про пункт призначення рівно стільки, скільки і я. Питання, сер, пробурмотів стейн. Тепер ми знаємо, куди ми летимо, але хтось знає, що нам доведеться робити по прибуттю. Вільямсон знизав плечима. Рішення лишається за вашим капітаном, сержантом, капітаном Earth Hope і логістичного комп'ютера судна. В нас просто недостатньо даних для планування ходу бою. Це може бути довга і кривава бійня, а може просто прогулянка, аби шматки позбирати. Можливо, туріанці захочуть запропонувати мирну угоду. Кортес хлюпнув носом. В такому випадку ви лиш будете частиною наших мускулів, нашої перемовницькою сили. Він спокійно подивився на Кортеса. Це нікому не відомо. Оргія тієї ночі була кумедною, типу все одно, що намагатися заснути під час галасливої пляжної вечірки. Єдине приміщення, де ми усі могли лягти, була ідальня. Для приватності вони відгородили простарадлими кутки там і сям, а потім на наших жінок спустили з цепів 18-х спраглих до сексу чоловіків. Жіноцтво, згідно військових традицій і законів, було догідливе і неперебірливе, але не бажало нічого більшого, ніж поспати на твердій поверхні. Вісімнадцятеро чоловіків діяли так, неначе їх змушували спробувати так багацько комбінацій, як вийде, і дії їх вражали, тобто у суворо кількісному сенсі. Ті з нас, хто продовжував врахувати успіхи вітальної команди, вболівали за найобдарованіших її членів. Так, саме ці слова підходять найкраще. Наступного ранку і кожного ранку з тих, що ми провели на цій планеті, ми піднімались з ліжок, залазили в скафандри і добудовували ззовні нове крило. Врешті-решт, «Старгейт» стане тактичним і логістичним штабом війни. З тисячами душ постійного персоналу під охороною півтузання важких крейсерів типу «Гоуп». Коли ми почали, там було дві халабуди і двадцятеро осіб. Коли закінчили – чотири халабуди і двадцятеро осіб. Цю роботу не просто назвати важкою, якщо брати за взірець наше заняття на темному боці гарону. Достатньо світло, 8 годин ззовні, 16 всередині, і жодних атак дронів у якості випускного екзамену. Коли нас шатлами підняли назад на корабель, ніхто не був радий відбуттю, хоча найпопулярніші ж жінок заявляли, що було б незле трохи відпочити. Це місце було останнім легким і безпечним призначенням перед тим, як ми виступали проти туріанців. І, як звучали підмайорові слова в перший день, жодних шансів на те, щоб передбачити, на що це буде схоже. На додачу, більшість з нас не відчувала захоплення від стрибку через чорну діру. Нас запевняли, що ми нічого не відчуємо, просто вільне падіння. Мене не переконали. Як студент-фізик, я відвідував стандартні курси загальної теорії відносності і теорії гравітації. На той час прямих даних було небагато, адже Старгейт відкрили, коли я був у старшій школі. Проте математична модель, схоже, була досить чіткою. Обговорювана чорна діра була ідеальною сферою радіусом кілометр три. Вона вічно підтримувала стан гравітаційного колапсу, при якому її поверхня падає до її ядра майже зі швидкістю світла. Релятивістика це підтримує, ну або хоча б створює ілюзію своєї присутності тим шляхом, яким реальність стає ілюзорною і орієнтованою на споживача, коли ви вивчаєте загальну відносність. Чи буддизм? Чи вас призивають в армію? Як не крути, у просторі часі має бути теоретична точка. Коли один кінець нашого корабля знаходиться прямо над поверхнею колапсару, а інший згідно нашої системи координат за кілометр, у будь-якому притомному Всесвіті при цьому можуть виникнути напруження в конструкції, яке розірве корабель навпіл, і ми станемо ще одним мільйоном кілограмів дегенеруючої матерії на теоретичній поверхні, яка на всіх парах летить в нікуди протягом решти вічності чи падає до центру наступні трильйони секунд. Хто платить, то і системи координат замовляє. Але вони були праві. Ми мчимо від Старгейту-1, робимо декілька корекцій курсу, а потім десь з годину просто падаємо. Потім чуємо дзвін. Ми пурнаємо в наші подушки при стабільних 2G гальмування. Ми на ворожій території.